Nilitarajia leo nitatangaza bei elekezi ya aina hizi mbili za mbolea. Bahati mbaya mchakato wa kufikia hiyo hiyo bei elekezi haukufanikiwa kukamilika leo. Lakini niwaahidi wa Tanzania kwamba ndani ya wiki moja ijayo tutatangaza bei elekezi, bei ambayo aina hizi mbili za mbolea. iwe iliyoingia mapema nchini au itakayoingia kwa mfumo huu wote wanaouza mbolea hizo aina mbili hizo watarazimika kuuza kwa bei hii elekezi ambayo itakuwa ni bei ya chini sana kulinganisha na bei ambazo tumekuwa tunaziona katika maduka ya pembejeo miaka iliyopita nia yetu ni kuhakikisha kwamba gharama za uzalishaji zinashuka nia yetu ni kuhakikisha kwamba pembejeo kila mwananchi anamudu wenzetu kwa lugha ya kigeni wanasema tunataka pembejeo iwe public good yaani mtu yoyote anahitaji mbolea mtu yoyote anahitaji pembejeo kama vile wanavyohitaji maji kama vile wanavyohitaji umeme na tunataka pembejeo hizi mbolea ziwe na bei inayohimilika kwa wananchi na huenda tukijaliwa sasa tutaacha neno ruzuku katika mbolea kwa maana itakuwa inapatikana kwa bei nafuu. kama vile vile ambavyo wananchi wamekuwa natolea feda kulipia ruzuku ili wapate mbolea hizi kwa bei nafuu. katika sekta moja tu ya kilimo mifugo na uvuvi. tumefuta kodi themanini na kupunguza tozo kwa kodi zingine saba. ili kuhakikisha kwamba wakulima wanalima kwa gharama nafu wadau wetu wengine katika kilimo na wao wanafanya biashara zao kwa nafuu lakini mwisho wa siku mwananchi anufaike tusingetenda sasa itumie nafasi hii kuwaomba sana wauzaji wa, wa mbegu nchini baada ya kuondoa kodi kodi zote hizi wasiendelee kungangania mafaida makubwa makubwa ambayo wamekua wanapata serikali imechukua juhudi zote hizi ili kila mtu anufaike wao wanufaike na wananchi wanufaike kwa kununua mbegu kwa bei nafuu pembejeo zingine kwa bei nafuu sasa tusiwe tumeondoa hizi kodi halafu pesa yote ishie kwa wafanyabiashara wachache wa pembejeo hatutakubaliana mkifanya hivyo tutarudi tulikokuwa Hatutakubaliana mkiendesha ukorofi tutawafutia reseni, Tunafanya hivi makusudi ili kurahisisha na kuwafanya wananchi waone kilimo kina manufaa kwao. Na hakika Mheshimiwa Makamu wa Rais na Mheshimiwa Mpango watakuwa zaidi kwamba hatua hizi zikisimamiwa vizuri Tanzania tutafikia uchumi wakati kabla ya huo mwaka wa 2025. Takwimu tulizonazo za awali ni kwamba tunao utosherevu wa chakula wa mia moja na ishirini. mwaka jana tulikuwa na utosherevu wa mia moja na ishirini na tatu safari hii mheshimiwa makamu raisii mahindi tumevuna zaidi kuliko tulivovuna mwaka jana mwaka jana kwenye mahindi tulikuwa na surplus ya tani laki 900 mwaka huu kwenye mahindi tuna surplus ya tani milioni moja na laki mbili ombi Tenga kwanza mahitaji yako ya koya familia, ziada unza. Ukiuza kila kitu halafu ukatarajia eti utaliamsha ili serikali ilete cha bure. umeuza chote halafu subiria serikali ilete mgao wa bure. Huo ngao hautakuwapo. tunzeni chakula kinachowatosheleza kukutana na msimu mwingine. Ziada unza.